Istorie Primele mărturii istorice care atestă culturi ale smeilor, pe și mai ales sub teritoriul Eurasiei, smeii sunt complet absenți pe celelalte continente, începând din mileniul al șaselea înainte de Hristos, au fost scoase la lumină în 1905 de către lordul Humphrey. E vorba de faimoasele coifuri cu ace de seringă găsite în peștera burasche din Pirinei. A fost cea mai fericită zi din viața mea, a declarat ulterior Lordul Humphrey. Asemenea lui Schliemann, descoperitorul Troiei, am avut și eu încredere în vechile povești. Cum de mic îmi veneram mama, n-am putut crede nicio clipă ca minunatele istorii cu care mă adormea erau minciuni. Mama mea nu putea minți. Deci, zmeii trebuiau să existe pe undeva. Acum, când acest vis mi s-a îndeplinit, pot să mă dedic în continuare căutării lui Baubau, ființă de a cărei realitate istorică, de asemenea, nu mă îndoiesc. Pe lângă coifuri, în peștera Borasche, a fost pentru prima dată găsită o intrare către celălalt tărâm, uriaș gol subteran, ce se întinde extrem de sinuos, de la Stonehenge la Hiroshima. Mai cu seamăn în acest spațiu în care domnește crepusculul slabelor luciri ale florilor de mină, lichenilor fosforescenți și lacurilor de lavă, s-au făcut descoperiri arheologice fascinante. Exact de desubtul Chievului a fost găsită o marea construcție ruinată din steiuri de piatră arătând ca niște lame de pumnal spre tavanul cu stalactite al grotei. Ruina era încă locuită de un trib degenerat de smei cu colți, care n-aveau însă nicio legătură cu străvechi Descifrând scrierea așa numită șerpuită Z de pe unii monoliți, istoricii au putut acoperi o parte din istoria străveche a smeilor. Se vorbea acolo despre triburi rătăcitoare, eroi și masacre. Acum 13.000 de ani, Drag-On a unificat triburile de smei asiatici. Toate celelalte rase subjugate au fost folosite la ridicarea unor cetăți nesăbuite, cu mari camere de tortură în pifnițele lor fără fund. Pe la 6.500 a.C. înregistrăm revolta lui Kilar, cel care, reușind să găsească gema în altelor trăsături de caracter, Parese un safir mare cât o portocală păzit de șerpi în naripați, a ajuns stăpânul regatului de vest și un semizeu mult cântat în vechile epopei. Vezi zurbele! Urmașii lui Dragon n-au suportat știrbirea vechiului teritoriu și au pornit un război necruțător contra urmașilor lui Chilar. Atunci și-au inventat rasele diversele buzdugane nimicitoare. Ca urmare a acestei încleștări de aproape 1500 de ani, întreaga civilizație smeiască neolitică s-a ruinat. Din fiecare rasă au rămas doar câțiva supraviețuitori, iar îngălțații, constructorii morii de pepite de sub Marea Ohoțc, au pierit pentru totdeauna. De atunci, într-un ultim efort de a păstra amintirea trecutului glorios, supraviețuitorii au ridicat Babelul de sub Kiev și apoi s-au risipit în toate unghierele uriașei caverne. Cu 4.000 de ani înainte de Cristos, smeii au descoperit suprafața. În căutare de faguri ai albinei palide, spune legenda, câțiva câini de smeu s-au cățărat pe o stalactită groasă cât un trunchi de copac și au împins cu umărul un enorm bolovan. Conducătorul lor va rămâne în zurbe cu numele de ochii mei, ochii mei, cel care a văzut lumina, pentru că, într-adevăr, imensa bolt albastră de la suprafață și străfulgerarea orbitoare a soarelui au fost atunci pentru prima dată zărite de neamul smeilor după câteva zeci de milenii de recluziune în Imperiul Umbrelor. Știm azi că smeul, inițial un animal de suprafață, a trebuit să se retragă în adânc, în vremuri imemoriale, din cauza hienei uriașe care îl vâna cu predilecție. Zurba platoșei de rinocer povestește cum grupul de smei palis ca moartea au înnoptat prima dată sub diamantele stelelor și cum dimineața s-au răspândit prin iarba înrourată, smălțată de flori. Cu mazurul miresmat plin de fluturi, îi înspăimânta. La suprafață, urmașii acestei mici cete au au găsit mine de aur și antimoniu și au construit palate în codrii circulari. Au întâlnit prințese visătoare plimbându-se la pasul calului pe malul unor ape albastre ca și ochilor și le-au intuit potențialul reproductiv. Le-au răpit angro și detalii. Cosânzenele, prințese cu coade blonde și cu un mic tatuaj pe fesa stângă, au generat noua și puternică rasă asmeului smeului smeilor. Ieșirea din Pirinei a fost urmată de-a lungul secolelor, de alte migrații, pe măsură ce erau descoperite în peșteri, din diverse masive mundoase, alte și alte ieșiri. Secta stranie a poeților, cei ce aveau să producă atât de prețuitele vise, zurbe și hranca-hranca, și-a dezvoltat simțul cristalomandibular până la perfecțiune. Oricare dintre ei, mirosind nopți întregi viforul constelațiilor, putea spune cât la sută cuarț și cât la sută zirconiu se găsesc pe al cincilea satelit al celei de-a opta planete ce înconjoară steaua Arcturus. Iașind la suprafață, smeii s-au confruntat inevitabil cu specia umană, deja destul de răspândită, mai cu seamă în bazinul mediteranean și în orientul apropiat. Inițial, smeii, în primul rând smeul comun, smeul smeilor și smeul mioritic, ce a populat curbura carpaților, i-au privit pe oameni exclusiv ca pe niște animale domestice, furnizoare de carne, lapte și prințese. Orașele state au fost atacate pe rând de hoarde smeiești, care le-au derumat zidurile și le-au obligat la plata unui tribut. Au fost întemeiate, conform visei de la Saana, trei mari formațiuni prestatale smeiești, fiecare cu propria ei organizare și religie, numite Oocuri: Nokok, Vankok și Bangkok. Regatul de Nord, de Vest și de Est. De remarcat că numele orașului actual Bangkok Păstrează amintirea străvechiului regat. Pe la 1400 înainte de Hristos, puterea smeilor de suprafață a atins amplitudinea maximă. Au trecut secole până când oamenii, inițial șocați de confruntarea cu noua și înspăimântătoarea specie, să se trezească din amorțire și să înceapă contraatacul. În pericol de dispariție, specia și-a descoperit resurse neașteptate. La 1200 înainte de Hristos, împărații verde, roșu și mov au inițiat un complot ce avea să Situația. Planul avea două părți. Prima consta într-o acțiune ultra-secretă de spionaj industrial. Printre sclavii care lucrau în atelierele de arme ale regatului de vest, au fost infiltrați specialiști care au furat proiectele celor mai eficiente guzdugane ca și mostre de materiale. Au putut fi astfel reproduse faimoasele, toroi Pan, bustuganul cu trei peceți, altfel numit cu pernă, și numele tatălui. Enormele arme erau însă imposibil de ridicat. S-a trecut, deci, la partea a doua a proiectului. Au fost selectați din prostime flăcăii cei mai viguroși, care au fost apoi supuși unor minuțioase și istovitoare antrenamente de bodybuilding. Li s-au dat cele mai zdrave neveste, Fii fiilor fiilor fiilor lor, după antrenarea intensă a fiecarei generații, au reușit să clintească un pic bustuganul, iar fii fiilor fiilor acestora l-au putut ridica până aproape de genunchi. Din fericire, omenirea n-a trebuit să mai aștepte alte câteva generații, voinicul a apărut spontan ca urmare a cine știe cărei mutații. Într-o zi, un flăcău subțiratic, cu totul deosebit de pachetele de mușchi ale celor din plan, a ieșit în curte și a smuls din rădăcini un stejar plin de ghinde. L-a curățat frumos de crengi și a făcut o dita yoga bătută în ținte de aramă, pe care a zvârlit-o până în și, după trei zile, a prins-o pe degetul mic. Împărații și culturiștii au rămas cu gurile căscate și au aplaudat în silă. De atunci, voinici, asemenea primului, cu trei răveseli lungi și voi, horind și doinind în căutare de smei. Istoria medievală e în același timp foarte bogată și extrem de monotonă. Ea abundă în nenumărate înfruntări între smei și voinici, al căror mobil este de obicei femela umană. Aici, povestirile eroice smeiești și cele umane diferă radical. În primele, schema este următoarea. 1. Smeul detectează domnița prin simțul princesoreceptor 2. Smeul se deplasează spre palatul domniței 3. Smeul supune oastea împăratului, tatăl fetei, și obține prințesa ca tribut 4. O duce în propriul castel și o vrăjește. 5. Smeul detectează prin preașmă un voinic. 6. Ajutat de domniță, care de obicei scoate ochii voinicului, zmeul îl ucide pe voinic. 7. Smeul și domnița fac copii și trăiesc fericiți până la adânci bătrâneți. Povestirile umane răstoarnă într această schemă narrativă. 1. Zmeul răpește prințesa. 2. Împăratul pune un premiu pe capul smeului, fica de soție și jumătate din împărăție. 3. Mulți voinici încearcă în zadar. 4. Sosește voinicul. 5. El ajunge la palatul smeului. 6. Ajutat de domniță, care de obicei îl induce neroare pe smeu, voinicul îl ucide pe smeu. 7. Voinicul și domnița fac copii și trăiesc fericiți până la adânci bătrâneți. Punând în cum în aceste cronici oarecum partizane, istoricul ajunge vrând nevrând la concluzia că uneori trebuie să fi câștigat smeul, alteori voinicul și că, tinzând către un fel de hibridizare, rasa umană și cea smeiască n-ar fi fost, de fapt, atât de aprige dușmane cum s-a crezut până de curând. Există, de altfel, dovezi că, în decursul evului mediu, între ele au existat comerț, contrabandă și schimb de idei. Situația s-a dezechilibrat dramatic în momentul care, poate printr-o nouă mutație, către 1250 după Cristos, a apărut supereroul umanității, purtând numele de făt frumos, Fătus Formosus. Unele femei însărcinate, conform statisticilor oficiale, cam una la 100.000, observau în timpul scaldei că pântăcele le-a devenit străveziu ca un zgârci, și că, prin sticla lui, se zărește un făt minunat cu părul numai bucle de aur. Ochii lui, mari și apoi păreau că grăiesc. Primele femei care au vorbit despre vedenia aceasta au fost arse pe rug ca vrăjitoare. Altele au născut în locuri ascunse. Marele a fost uimirea când, după trei zile, s-au pomenit cu câte un vlașgan pletos, cu cercel în ureche, care le zicea mamă. Feții frumoși s-au dovedit imbatabili în înfruntările cu smeii. Doar smeul smeilor și smeul mioritic le-au făcut oarecum față, nereușind să câștige nici ei de altfel mai mult de două bătălii, seturi în limba smeilor din cinci. Din acel moment, soarta smeilor de suprafață a fost pecetluită. Ei și-au părăsit palatele și s-au retras iarăși în lumea subpământeană, jelindu-și gloria apusă. De pe la 1400 până la revelația lordului Humphrey, amintirea smeilor s-a estampat în așa măsură încât cei mai mulți oameni considerau smeul doar un produs al imaginației, o frumoasă legendă din folclorul popoarelor. Câte o urmă de picior imprimată în lut apărea din când în când, menținând treaz interesul publicului. Cele mai multe se dovedeau falsuri grosolane. Chiar și după 1905, un dispreț quasi unanim acoperea orice încercare neortodoxă de a privi istoria. Cu toate acestea, recente sondaje în arhive arată că atât CIA cât și KGB-ul erau la curent cu existența reală a smeilor și că posedau în unități militare secrete câteva buzdugane intens studiate. Încrucișări sinistre între cele două rase ar fi fost încercate pentru crearea soldatului care să scoată flăcări pe nări. Azi, în fața zdrobitoarelor dovezi paleontologice, arheologice, istoriografice, ca să nu mai vorbim de exemplarele vii capturate în subteran, ca și de cele vechi de sute de ani prinse în ghețurile mării Bering, scepticismul omului de știință trebuie să cedeze. Recentul congres internațional cu tema Smeul contemporanul nostru, Zimnica 1983, a marcat o definitivă acceptare a fenomenului.